of mental a cara B da música na cara B da radio Saúdos desde unha nova edición de Off Mental, a número 93, aquí en Radio Felispin de Ferrol, Radio Calimera de Compostela, Radio Piratona de Vigo e Radio de Redondela, e para todas aquelas radios que se crean sumar á misión deste espazo, radios non comerciais, e para todas aquelas persoas que nos escoitan desde o podcast, tanto dentro do blog blogoffmental.blogspot.com como dende Pod Galego coma a dende moitos outros sitios do Espazo e do Mundo. Neste programa que recuperamos logo dun pequeno parón de máis de tres meses por cuestións particulares que fixeron que tiberamos que parar, vamos a abrir boca con unha formación alemá que respondían ao nome de Ladusseldorf. Ladusseldorf for unha banda alemá de crowd rock conformada por Klaus Dinger, Thomas Dinger e Hans Lamp. Klaus Dinger viña de formar parte dun grupo moi pouco coñecido, o Skradwerk, era broma, por suposto, e posteriormente de Neu, que conformou xunto a Michael Roder. Despois da grabación de Neu 75, Neu se separaron, e Klaus formou con toda esa xente que viñamos de comentar, la Dusseldorf. La Düsseldorf editou tres álbunes de estudio entre 1976 e 1981. É considerada unha banda moi influente por artistas como Brian Hino e David Bowie, quen chegou a chamar ao grupo a Banda Sonora dos Oitenta. Estamos a falar de música embarcada ou circunscrita no movemento krautrock alemán moi interesante do que algún día temos que aquí que desgranar e analizar históricamente porque o seu contexto é moi moi interesante. E o que ímos a hacer é ir ao segundo dos traballos de la Düsseldorf, o editado en 1978 baixo o título de Viva e abrir este programa con unha das pezas máis interesantes do mesmo. Este Reinita 7 minutos 40 segundos de maravillosa música la Düsseldorf 1978. Benvidas, benvidos a Off Mental, a carave da música, na carave da radio Klaus Dinger, Zonas Dinger e Hans Lamp, vai o nome de La Dusseldorf, grupo banda que Brian Hino e David Bowie xagaron a denominar a banda sonora dos 80 E estamos subindo parte do seu segundo álbum, Viva, editado en 1978. Víamos a peza Reinita, en algo máis de sete minutos, unha das máis populares do, do álbum. Imos coa peza que dá título o traballo, viva, son 2 minutos 36 segundos en un álbum, pois, pues, un pinto canto a durazón das pezas, dende esta cunha durazón comercial, digamos, até a reinita, xa cunha durazón moito máis libre, de marcada todas estas características dentro as propiedades innatas do crowd rock, a da liberdade do tempo compositivo, e mesmo que fecha o álbum que, prácticamente llegados 20 minutos chacha 2000 vamos con viva 2 minutos 36 segundos son la dusseldorf La Düsseldorf, en 1978, era esta apeza viva que daba título ao traballo. Unha apeza, por certo, que formou parte do single correspondente xunto con Reinita. Cunha do razón, na versión single, como anedota, superior a que contiña no LP, a que vimos de ouvir. O disco, pois, como digo, é bastante peculiar, canto a durazón é contido das pezas, por exemplo, unha delas, Vogel, Pacharo, en alemán, é nada máis e nada menos que un minuto e medio de sons de Pacharos, e mm, ten tamén sons máis batidos, como isto que imos agora recuperar aquí. A peza leva por título Geld, son seis minutos, 35 segundos, desto de que é de subir de seguido. La Düsseldorf, 1978. Geld, outra das pezas do álbum Viva, editado en 1978 por La Düsseldorf. Aquí estaban Thomas Dinger, a voz e percusión, Hans Lamp, a batería e percusión, Andrea Schell, piano, en unha das pezas a que fecha o álbum, Nicolas Van Ring, un dos eudónimos de Klaus Dinger, nos teclados e sintetizadores, e Harald Konietzko, no vaiso precisamente na peza que rematamos de ouvir, Geld. Todo elo, todo este tipo de música reproducido dentro de un contexto histórico surdido da contracultura de finais dos anos 60 na Alemanha Occidental. En general, considerábase a un movimento, o movimento crowd como un intento da subentude alemán de reconstruir a súa cultura que viña de ser destruída na Segunda Guerra Mundial e que era dominada pola influencia de Estados Unidos e outros países occidentais. Os músicos do cenario naquel momento buscaban crear algo novo, de aí que comezaran a basear os seus traballos en compositores máis circunscritos dentro do que poderíamos chamar a música culta, como era as experiencias sónicas dun alemán chamado Karl Hein Stohausen, e que destes, destas experiencias máis cultas digamos, dentro da música contemporánea pues, surdirán grupos máis circunscritos dentro da música pop ou dentro dese imaginario da música pop na Alemanha como foron as bandas Amondul e Guru Guru que estaban máis involucradas na política en algúns casos tamén surdidas de comunas hippies. Bueno, de isto podemos falar longo e tendido, de feito, pois pues, de todo isto, súro de pues, moita cousa da que ose oubimos con bastante naturalidade, como é o minimalismo ou certo tipo de jazz, e que, bueno, que verdade é que é bastante interesante entrar neste tema, porque entramos casi na, na socioloxía da, da música, e un campo interesantísimo. Bueno, pois pues, eso fica para outro espazo, para outro off mental, no que... Imos en edición número 93 a pasar Pásina. Nos trasladamos de finais dos anos 80 en universo do crowd rock tan interesante que tanto gostamos aquí, da música electrónica, dese de tamén algúns din que é da música progresiva eh, donde se confluen elementos de música electrónica, experimental, psicodelia, política tamén, como vedes, contracultura. Vamos a pasar de toda esa historia a, a unha formazón estadounidense, surdida en Oregón, que practicaban un estilo certamente diferente, máis cercano ao jazz, pero tamén cercano ás experiencias experimentais e medio hippies do, daqueles momentos de tránsito entre finais dos 60 e primeiros 70. e Estamos a falar nada máis e nada menos que da banda de jazz fusión e de moitas outras cosas máis, Que leva por nome o seu propio lugar de nacemento, a banda de fusión Oregón. Off mental: paisaxes sonoras sen fronteiras. regón en 1983 para fm o primero trabajo de orregón para este selo mítico alemán de manfred eger lo que tanto por falamos aquí en of mental fm editions of contemporary music edicións de música contemporánea una banda que nacían en 1971 creada por ralph Tauner, guitarrista piano sintetizador e trompeta, Paul McCandless, saxo soprano, oboe, corno inglés, Glenn Moore, contrabaixo, violín e piano, e Colin Walcott, percusión, citar e tabla. Colin Walcott falecería pouco despois do de gabrazón deste primeiro traballo para ECM de Oregon, e un accidente de tráfico, unha das mortes máis sentidas dentro da música de, do jazz fusión, do jazz, da música contemporánea Relacionada a Colla Sinxeral, que foi, máis ou menos, sendo reemplazada por outros grandes instrumentistas, por outros grandes eh, percusionistas, como é o caso de Trilog Gurtu, que estivo na, na formación moitos anos despois. Esta banda, Oregón, ten unha particularidade, e é que poderíamos considerarla unha especie como de carabe do Paul Winter Consort, unha especie de, de formación cun jazz máis elaborado, máis difícil entre comiñas, con elementos de música contemporánea, de jazz fusión, de música étnica tamén, pero xax en ese componente máis ecuménico e facilón, por así decirlo de alguna maneira, entre que algún se le podeis dar, do Paul Winter Consort, unha formación de jazz étnico e world music do saxofonista Paul Winter. Os primeiros traballos de Oregón foron editados a partir do ano 1971 para o selo Vanguard. Aí lanzaron pois moitos traballos, como nove traballos. Para Electra a partir do ano 1978 graban tres álbumes. E en 1983 comeza a singladura para o selo alemán FM, no que gravarían tres álbunes. Crossing 1984, Ecotopía 1987 e Oregón, este que é homónimo a banda en 1983. Deste de traballo viamos a peza que o abría de Rapids. Imos con unha pequena selección do mesmo que vimos de facer para todas e todos vós, como por exemplo, esta outra peza que leva por título Beside a Brook, o carón do arroyo. Oregon en 1984 con este Beside a Brook, Ocarón do Arroyo. Esta banda de jazz contemporáneo eh, world music o world fusión o música étnica o como queráis, creada en 1971 por el guitarrista Ralph Towner y constituida por Paul McCandless, Glenn Moore y o malogrado Colin Worcote a percusión a banda paralela, como decíamos antes, o Paul Winter Consort, co que compartía moitos dos seus integrantes. Estamos centrados nos anos para ECM, a partir de 1983, donde graban pues, tres traballos, Os estamos ouvindo precisamente o que era homónimo á banda Oregón, 1983, primeiro, para este selo alemán, Donde os estadounidenses prácticamente desembarcaron para pues, formar parte de ese exceso catálogo do alemán Manfred Eiger. aí Gravar para FM vamos, é todo un mito. Aí, estar aí no catálogo de FM ten que ser a, a hostia, perdonando sí. a, a expresión. En 1984, durante a Sira, de presentación do segundo traballo de Oregón para FM Crossing, Colin Wolcott morre nun accidente de tráfico na antiga Alemanha do Leste. A banda disolvese a raíz de aquela circunstancia, pero maio do ano 1985 nun concerto na súa memoria o saco-percusionista Trilog Gurtu, un dos grandes da percusión en Nova York, volven a reunirse. Trilog Gurtu incorporase así a formación, permanecendo na banda durante cinco anos. Vamos con outra peza máis deste álbum, Oregón, un grupo fundamental. Fundamental na, no devenir da música de jazz nas súas facetas máis contemporánea, máis étnica. Nos seus álbumes podedes subir de todo. E oxe me estou cortando un pouco na hora de seleccionar as pezas. Vamos con este que non me resisto a, a poñer aquí, que si sí que ten aí unhas certas pinceladas xa, certos chiscadelos co Paul Winter Consort. Este Invading Bloom, unha estupendísima peza de casi oito minutos que ides realmente disfrutar con o magnífico Colin Walcott a percusión Oregón 1983 Так. Imppending Bloom fechando o álbum do ano 1983 para ECM Records, óo alemán de jazz de vanguarda, europeo, pero con moitas fixes estadounidenses como era este caso. Aquí estaban Rush Towner, Paul McCanles, Glen Moore e por supuesto o grandísimo Colin Walcott. Pouco despois, un ano despois, falecería nun accidente de tráfico e sería sustituído por outro grande da percusión, Tríloc Gurtu. Seguimos aquí en Off Mental, na cara da música, na cara da radio. Programa 93, logo dun parón de de, casi, bueno, de máis de tres meses por circunstancias personais, que bueno, pouco a pouco vamos aquí avanzando e recuperando o ritmo e os, os costumes como é o de facer estes programas Mas por amor ao arte que se fan con moito gosto e pedindo desculpas pois ás emisoras que, que nos difunden Radio Filipin, Radio Carimera, Radio Piratona e Radio Redondela de das Rías Baixas, porque bueno, estivemos aí tres meses sin máis de tres meses sin producir programas e a verdade é que foiase un parón inesperado. E agardamos desde xa pois pues, poder normalizar as nosas emisións, as eh, grabazóns dos podcast para que se distribúan a través de todo o mundo e a través desas de fermosas vilas do noso país galego de maneira pues, normalizada. Así que grazas pola vosa comprensión. Xa estamos nos últimos minutos do programa Vamos a despedirnos Xa que estamos en FM Con un artista que a mí realmente Me, me sorprende cada vez que o escoito É a estadounidense Meredith Monk Unha muller, nada, no ano 1942 O 20 de novembro En Nova York Compositora, artista, performance Directora, vocalista, cineasta Coreógrafa Bueno, a verdade é que os seus traballos Son sorprendentes A maioría deles están publicados para ECM, o selo de Manfred Eiger, xa o sea que estamos, vamos con este publicado no ano 1990, Book of Days. Sen solución de continuidade, eu vimos unha selección de pezas deste traballo e antes de fin o noso tempo, despedímonos de todas e todos. O xogo de voces da sorprendente Meredith Monk e a súa vocal ensemble. Of mental, paisajes sonoras sin fronteras. mental a cara B da música. A música sen fronteiras contadas polo pequeno monstruo. Unha produción imaxinaria divertimento. Meredith Monk, a señal, Monk, con su vocal ensemble en no el año 1990, o el no, álbum Book of Days, y con esta selección de peces, eh, oíamos a primera de ellas, dividiendo en dos metades, Fjells, calls y a segunda de ellas en tres, exactamente, Jewish Storyteller, Dance, Andrín, que é o que estamos escritando de fondo. Marchamos por ose. Gracias pola vosa atención e estaremos aquí a vinder a semana nesta mesma sintonía na cara da música, na cara da radio. Na selección musical, realización técnica e comentarios estivo, como sempre, o pequeno monstruo. Todos os programas en offmental.blogspot.com Ata semana que vem. Of mental, a cara B da música, na cara B da radio.